«Підводься!» Ліка обурено відсунулася і здивовано глянула на вахтанги. «Ну що дивишся? Ходімо! Чи прямо тут хочеш?» Зураб знову зареготав, а вахтанг повалив ліку на траву, притис її своїм важким тілом і почав стягати з її плеч шлейки сарафана. Ліка завершчала, намагаючись скинути з себе вахтанга, але він тільки дужче притискав її до землі. Ліко. гукнула Олена і кинулася до подруги. Куди? Зураб схопив Олену за руку і сильно потягнув до себе. Сюди йди. Олена вмить зрозуміла, що зараз буде. Нудота враз відступила, спека теж посунула кудись у гущавину лісу, і на галявині стало холодно, як у люху. — Тихо, Ліко, не кричи. Олена вимучила жалюгідну посмішку. «Ну чого кричати? Ми ж приїхали сюди відпочивати!» Вона знову посміхнулася до зураба. Ліка з подиву справді перестала виріщати. Неймучий віри тому, що чує. І вахтанг послабив хватку. «Правильно кажеш. Навіщо кричати?» Він весь спітнів, борючися з дівчиною, і тепер важко відсапувався. «Ви ж боїхали сюди не просто так!» Ліка, який дали спокій, Сіла, сповненими переляку та здивування очима, подивилася на подругу і почала поволі зводитися на ноги, мимохідь обтрушуючи й розправляючи нервовим рухом сарафан. Олена теж підвелася, намагаючись здаватися спокійною і не перестаючи посміхатися. «Ми зараз куди-небудь сходимо? Надто багато рідини випили!» Вона навіть спробувала засміятися. «Ходімо, Ліко, тобі теж треба!» Олена взяла подругу за руку і потягла за собою. «Далеко не відходьте! украсти можуть!» Чверкнув крізь зуби Зураб. Ліка спочатку непевно, потім дедалі швидше йшла за Оленою в хащі. Вони рухалися мовчки, віддаляючись від галявини вглиб заростей. Коли звернули за якийсь високий чагарник, що широко розрісся в усі боки, між деревами Олена тихо сказала. «Біжемо! Тільки швидко!» Ліка здригнулася, мов підострожений кінь, і кинулася вперед. Зарості хльоскали їх по ногах. Заважали бігти. Але Анджеліка цього не помічала. «Тихіше!» – попросила Олена. «Не шуми!» Але Ліка вже нічого не чула. Вона бігла та бігла, випередивши Олену на кілька метрів. Раптом – Її сандалія зачепилася за якийсь корінь і ліка, з розгону бухнулася на землю. Вона не чекала цього і голосно скрикнула. Олена її не здогнала, але перечепилася об ногу Анжеліки і упала прямо на колючий кущ, який із тріском зламався під її вагою. «Ах!» – застогнала від болю Олена. Вона лежала на прим'ятий гілках і гострі шпичаки боляче впивалися їй у руки, груди, обличчя. Агов, що там у вас? Вахтанг і зураб почули лемент і підхопилися з місця. Однак дівчат вони не побачили, а тому рушили до заростей. Лежи, не ворушися. ледь чутно видихнула Олена. Якщо ми тепер побіжимо, вони все одно нас доженуть, а так, може, не помітять нас. Ліка припала до землі, викинувши вперед руки. Її сарафан забруднився і зім'явся. Ноги були похльостані травою, сандалія порвалася, серце шалено стукотіло, зіниці переляку розширилися. Боячись повернути голову у той бік, звідки долинали голоси переслідувачів, вона напружено прислухалася. Вигуки і шерех трави чулися ближче і ближче. Ліка не могла бачити, що чоловіки йшли не прямо по їхніх слідах, а огинали чагарник з іншого боку. Шум кроків, що наближався, підсилювався. Ліка була впевнена, що ще мить і їх із Оленою знайдуть. Серце їй рвалося з грудей. Подих перехоплювало, нервова напруга дійшла до краю. Ніби біля самої голови хруснула під ногами гілка. Цей звук пострілом відгукнувся в дівчини у вухах, і вона рвонула з місця. «Стій!» Відразу побачили її чоловіки, які простували в інший бік. Вони кинулися за нею. Ліко. зривастим голосом крикнула Олена і метнулася за подругою. Але ліка мчала, не озираючись. Усе стрибало в неї перед очима: листя, трава, пеньки, гілля, стовбури, земля. Вона не могла більше дихати, серце стогоніло прямо в горлі. А. Она спиткнулась и упала.